Aquest dimecres 29 de maig i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell destacarem que la 53ena cantada de Veneres estarà dedicada a la capital de Cuba, l'Havana, en motiu dels 500 anys de la creació de la ciutat cubana. També us oferirem les paraules dels regidors que a partir del 15 de juny deixaran de formar part de l'Ajuntament de Palafrugell després d'aquest mandat 2015-2019 que s'acabés ahir amb el ple corresponent al mes de maig. La informació comarcal ens portarà fins a Torroella de Mongri per parlar de la detenció d'un home de 40 anys per vendre droga en ple carrer. Tornarem cap a casa nostra per explicar que l'Associació Protectora d'Animals Rodamont va denunciar ahir el malús de les seves instal·lacions on van abandonar sis cadells de gos. I per últim repasarem la possibilitat que el sènior de l'embolgarbi té la possibilitat d'ascendir de categoria. Ens ho explicarà l'Uri Sierra en les declaracions que va oferir dilluns en els esports del punt de Rafel Corbí. I comencem aquest informatiu d'avui dimarts doncs, posant el focus en una de les activitats estrella quan arriba l'estiu a casa nostra. Estem ja a les portes del mes de juny i no és cap altre que la cantada de veneres de Calella de Palafrugell. Per eh, parlar d'aquesta 53a edició posem en contacte a continuació amb el primer tinent alcalde i regidor de promoció econòmica en funcions de l'Ajuntament de Palafrugell, Albert Gómez, bon dia. Hola, bon dia. Bé, una, una cantada que ja arribarà el 7 de juliol i per tant tu ja no seràs regidor però igualment la, la sentiràs molt perquè ja has estat treballant tots aquests mesos, oi? Sí, de fet és un clàssic, no? Perquè també quan vaig entrar com a regidor la primera cantada a la que vaig participar com a tal havia estat totalment organitzada en aquell moment per en Cés i no? que havia estat el meu antecessor per tant, mm -hmm. bueno, sempre es dona aquesta circumstància, no?, que quan hi ha canvi de, de regidor, en aquest sentit, el que l'ha deixat totalment muntada ja no hi és, diguem, no? i el nou que entra doncs eh, eh, se la troba feta, però després també sol passar això eh, en, en la següent. Per tant, en aquest sentit, eh, és una de, de canvi, una cantada que serà de traspàs respecte lo que som els, els responsable polític. però bueno, evidentment tot l'equip tècnic i el muntatge i tot doncs, eh, eh, sempre en aquest sentit és estable i es mantindrà exactament igual. Una cantada doncs, que ens porta una principal novetat, que és aquesta vinculació amb, amb, amb Cuba, que ja hi és de sempre, però aquest any en especial, oi? Sí, de fet, ja fa uns mesos ens va venir a veure doncs, el cònsul de Barcelona, el cònsul de Cuba, doncs, amb un representant també de, del govern de, del govern cubà, amb la proposta doncs, que aquest any doncs, que els hi dediquéssim eh, perquè celebren doncs, els 500 anys de la Fundació de Sant Cristóbal eh, de l'Habana i de la Fundació d'aquesta doncs, ciutat, de la capital de, eh, de Cuba, i ens van demanar doncs, que, que ens semblaria si dediquéssim la cantada, tenint en compte doncs, aquest vincle cultural, aquest lligam que hi ha doncs, eh, entre, entre Palafuger i, no? en aquest sentit, entre les habaneres i... I, i Cuba, no? I bé, a nosaltres ens va semblar una molt bona idea, i ho fem realment molt contents doncs, de poder participar d'aquesta commemoració i que, eh, diguem que a casa nostra, doncs, van triat només dos esdeveniments per mirar donar-hi notorietat i que llegir hagi, doncs, aquest vincle. Un és a, doncs, a la Cantada de Veneres de Calèria a Palafugell i l'altre són els indians de Begú, per tant, mm -hmm. dos municipis veïns amb, amb dos... A, esdeveniments eh, que, que projecten una imatge, crec jo, important i que, i, bueno, i que sí, hem estat els elegits i que jo crec que tots dos doncs, estem encantats de la vida de poder-hi col·laborar. Aquesta col·laboració anirà més enllà de, de, de, aquesta, de dedicar la cantada en si? No sé si hi haurà alguna espècie de performance en més gran format? Que... No, d'entrada la idea és a poder doncs, dedicar-los-hi, que hi consti en el propi cançoner, que hi hagi algun escrit doncs eh, que això ho expliqui, i també tenim prevista la presència d'autoritats cubanes i del propi eh, alcalde de, de, de, de l'Havana, el que passa que bé, en, en aquests moments encara s'hi està treballant i per tant, a eh, la que anem tinguent tancats més detalls, doncs anirem donant més, més informació, no? Uh -huh. eh, però d'entrada la, la previsió és això, que hi hagi autoritats cubanes, eh, doncs, de, del país a cobrar i, i això, que també hi hagi la presència eh, de l'alcalde doncs, eh, amb, amb una data tan assenyalada com és la cantada de Maneres de, de Calella. Uh -huh. D'altra banda, doncs, també volem comentar que aquest dilluns es van posar a la venda les entrades i podem dir que res, en 24 hores ja, es van, ja van quedar exaulides pràcticament, oi? Sí, podríem dir que tenim un soldau tècnic, no? Queden res, poder ahir al vespre que van poder tres entrades o quatre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 una bona notícia el fet de veure doncs, no només que s'esgoten, sinó que més ho fa tant de pressa. Uh -huh. uh, per últim, Albert, uh, doncs, uh, l'any passat vam tenir força sarau amb, abans de la cantada de el uh, recordaràs doncs, segurament perquè vas haver de posar doncs, uh, bona part dels teus esforços perquè sortíssim per la televisió de Catalunya en directe, per TV3. Uh, Enguany ha estat més tranquil·la la cosa, no, no, no, no ha res de patir tant. Bueno, no, no, no. Ah, no. uh, vam tenir una reunió molt cordial amb el director de de TV3. Eh, uh, també ens havien arribat veus, eh, i estava el tema una mica sobre la taula i per això ens van voler anticipar, uh -huh. però bé, vam arribar a un acord i, i en aquest cas, eh, uh, perquè aquest any tampoc no no hem de patir, sí que jo crec que, bueno, d'una manera o altra uh, s'ha de mirar de posar això sobre la taula a veure si es pot aconseguir de lligar-ho d'una manera més permanent i no haver d'estar doncs sempre cada any una mica amb l'aig al cor, no? Però jo crec que és un factor molt important eh, el fet que sigui retransmès per la televisió en directe ens dona una projecció molt, molt important, molt més eh, notable que no pas doncs, que això no fos així, per tant, bueno és un tema que sobretot al futur equip de governs doncs jo crec que l'ha de tenir com a prioritari i crec que s'ha de cuidar perquè, perquè és un element molt important, molt, molt important i molt a tenir en compte. Mol bé, Albert, doncs esperem, aviam si podem fer aquest un contacte que sigui més llarg a durada, eh? això sembla els anys aquells que el Barça estava pendent d'un Guardiola any any, doncs una miqueta fent el símil, ara que tu també en Rubi sembla que us marxa, eh, Albert? Sí, sí pensa que dura sempre, les alegries duren poca a casa del pobre, i sempre dic que a casa del peric encara menys, però bueno, què hi farem? que hi ha. Molt bé. Albert. Eh, agredte doncs a aquesta conversa i haver repasat doncs, també aquesta notícia o aquesta informació la, la més destacada no? respecte a aquesta col·laboració amb l'aniversari dels 500 anys d'història de la capital cubana a l'Haana amb aquesta possible presència d'autoritats doncs, cubanes aquí a la cantada de Veneres. Moltes gràcies Albert i quan s'apropi la data donc eh, no sé si vulrà parlar-ne igualment encara que no siguis regidor, però crec que eh, com a part important d'aquesta doncs, cantada, doncs, també serà mereixedor de, de parlar-ne amb tu, Albert. Molt bé, moltes gràcies, Rubén, i bueno, jo ho sabeu, sempre que faci falta alguna cosa uh, podeu contar. mi. Per tant, moltes gràcies i, i enhorabona per la feina, que sempre us ho dic. Doncs una cantada d'Avaneres de, de Calella de Palafrugell, aquesta 53ª edició, que tindrà com a grups palafrugellens, el grup Argeu, Neus Mar i també el degà de la Cantada, Port Bo, i a més a més el grup barceloní són de la Habana, que també participarà en l'edició d'enguany, que recordem. Eh? Tindrà lloc el primer cap de setmana de juliol, com marca la tradició, que és el 6 de juliol, i amb aquesta doncs, novetat, amb aquesta informació que ens ha deixat el regidor de Promoció Econòmica i Primer tinent alcalde en funcions de l'Ajuntament de, de Palafrugell, frugell doncs amb aquesta col·laboració, amb aquesta dedicació d'aquesta cantada de veneres a la capital cubana de la Habana, que enguany celebra els 500 anys d'història i, per tant, doncs Capella va dedicada a aquesta cantada de veneres. I a més a més, doncs, us hem de dir que l'endemà de la Cantada de Venedes serà el Festival Ítaca, que agafarà el relleu pujant a l'escenari de la platja del Port Bo, que, on s'oferirà un concert de Diego Cigala que portarà doncs, fins a peu de platja la seva gira, que porta per títol Làgrimes Negres, unes, un concert doncs, que també parlarem amb la gent del Festival Ítaca Cultura i Acció, amb els quals doncs, de forma regular ens anem posant en contacte. Seguim amb informacions de casa nostra per explicar que ahir dimarts 28 de maig es va celebrar el darrer ple de l'Ajuntament de Palafrugell corresponent al mandat 2015-2019. Un ple de comiat marcat per la cordialitat i pel també comiat d'11 regidors que a partir del 15 de juny, quan es constitueixi el nou Ajuntament, deixaran de formar part del consistori palafrugellenc. Primer de tot va començar, van començar els quatre membres de convergència i Unió que no formaran part del proper mandat. Lluís Pujol va voler agrair a bona part del cos de policia amb els qui va compartir regidoria i també va llançar un darc cap a Josep Salvatella i els resultats obtinguts per junts per Catalunya en les passades eleccions del 26 de maig. Homemes de Paula Fregell, fent ens deixant ens estar sis anys al govern amb una feina que jo crec que jo, jo em sento molt orgullós qui pensi diferent però jo em sento molt orgullós que els compromisos que tenia amb les persones els vaig anar complint agrair molt l'ajut que he tingut dels funcionaris i de les persones que treballen a l'Ajuntament donar-los les gràcies a, sobretot a l'àrea de la policia no a tots perquè hi ha gent que no s'ho mereix he de, ser, he, de, he de dir les coses com toquen i el senyor Salvatella va fer una carta contestant-li a vostè en el Facebook el senyor, el senyor alcalde i es va referir a l'antiga Convergència Unió manifestant que ell tenia una manera diferent de fer política que volia fer-ho de manera... que cap dels regidors que havíem estat a Convergència Unió tornàvem, repetíem a les llistes que ell tenia una manera molt diferent de fer les coses dir-li que la patacada que s'ha fotut ha sigut brutal i ens havia costat molt molt sortir dels anys de, dels dos regidors de Convergència i Unió. Havíem aconseguit passar de dos a cinc amb molt d'esforç i ara tornar, tornar a quedar tal com han quedat doncs és bastant decebedor. No? Tot seguit va ser el torn de la regidora de joventut en funcions, Marta Beserba, que visiblement emocionada va destacar el paper de les entitats en el desenvolupament de les activitats diàries al municipi i a més a més també va remarcar que seguiria vinculada al dia a dia de Palafrugell. Bé, jo només volia donar les gràcies als ciutadans que fa 4 anys que ens van donar confiança ha sigut eh, una gran experiència poder treballar pel municipi i al costat dels tècnics i de les entitats. Eh, ser regidora m'ha aportat un creixement i enriquiment personal molt gran i recomano a tothom que tingui inquietuds a, a involucrar-se. Evidentment, seguiré vinculada a tots els projectes d'entitats o iniciatives populars interessants pel municipi i en les que hi pugui aportar alguna cosa, ja sigui experiència o un cop de mà i valoro molt positivament la feina feta des de l'àrea de joventut en aquests quatre anys i vull agrair doncs, a les entitats l'esforç que fan per tirar endavant activitats per a tothom i per haver-me deixat doncs, ser part d'aquests projectes. Ha sigut un plaer treballar amb tots vosaltres i desitjo molts encès. Per la seva banda, Maite Frigola va voler agrair a la cúpula de Convergència de Palafrugell, que li va donar l'oportunitat de ser regidora i, a més a més, també va recordar que ara fa 4 anys el seu grup es va quedar a les portes del sisè regidor en clara al·lusió als resultats obtinguts en, de Junts per Catalunya en les eleccions de diumenge. Vull agrair en aquell moment doncs el partit de Convergència i Unió doncs, el, la confiança doncs, que em varen donar, juntament amb totes les, les persones, en tota l'executiva que en aquell moment doncs, formava en part, doncs, per donar-me confiança per poder doncs, entrar de regidora. També totes les persones que la veritat ens varen votar en el poble, que, que com ha dit en Lluís, doncs, durant els dos anys... Uh, hem mantingut 5 regidors i el segon any quasi 6 regidors, per tant podem estar molt orgullosos de tota la feina que vam fer, les urnes ho varen tornar a dir-ho. Per tancar aquesta ronda de comiats dins del grup Convergent doncs, va ser el torn d'Albert Gómez, el primer atinent alcalde i regidor de promoció econòmica a l'Ajuntament de Palafrugell en els darrers vuit anys, que va tenir un record especial per a Narcís Ferrer, que recordem va ser capdària de l'IPEP fins al desembre de l'any passat, i també va voler destacar les figures de Lluís Pujol i Maite Frigola i també a la seva família. Però jo bàsicament el que voldria fer és sobretot un, un agraïment, i voldria fer un agraïment al personal de, de l'Ajuntament, crec que és el principal patrimoni que tenim com a, com a institució. Fer un agraïment sobretot també, i no puc agrair lo a tothom perquè em passaria tot el dia, però sí que amb en Nacís Ferrer perquè és poder amb qui vam haver de treballar o hem treballat més colze a colze durant tots aquests anys fins al final de, de la meva etapa. A nivell polític, sobretot m'agradaria agrair a dues persones, un és amb en Lluís Pujol perquè tot va començar amb ell. I, i realment si no hagués sigut doncs, perquè ell em va venir a buscar jo mai ha doncs, començat en política i també amb la Maite Frigola i finalment doncs, també a la gent de casa perquè mai mai els pronuncies i realment són els grans sacrificats per tant ha estat un orgull i, i qui sap, com deia abans en Lluís i, i la Maeta jo crec que tots marxem una mica amb aquest coquet. no sé mai, potser algun dia tornem, però en tot cas, fins a dia d'avui ha estat una experiència increïble i estem molt orgullosos d'haver pogut fer tot el que hem intentat fer. I també s'acomiadaven ahir dos regidors d'Esquerra Republicana. En aquest cas, primer de tot, escoltarem Albert Aner, regidor d'Educació en funcions, que es va mostrar orgullós per als quatre anys que ha estat a l'Ajuntament, tant per a la feina feta des de l'oposició com al govern, quan ha estat doncs, regidor d'Educació i de l'Arxiu Municipal. I la veritat és que han estat quatre anys molt intensos. Uh, fa... Realment sembla que en fa acideu que, que som aquí. Uh, hem estat des de les dos vessants des de l'oposició i des del govern em sento molt orgullós de la feina que hem fet de, amb el meu grup, també a l'oposició crec que van ser dos anys d'oposició constructiva i lleial però contundent tal com ha de ser una oposició naturalment molt orgullós d'aquests dos anys al capdavant de les àrees d'educació de, i d'arxiu municipal, va ser un orgull molt gran uh, poder posar el nom de l'Eonoria Ribes al centre, tal com ha estat un orgull molt gran uh, continuar amb el, amb el seu llegat, el llegat d'en Xavier Roques, també. I l'altre regidor que s'acomiada de l'Ajuntament per part d'Esquerra Republicana és Xavier Jonama, un Jonama que va destacar la feina feta a la policia local, a l'organització interna de l'Ajuntament i també amb el Servei de Convivència i Mediació. Només voldria destacar tres cosetes molt ràpides i és que, bé, a les àrees que n'he estat responsable, diguem, crec que hem hem fet alguna cosa positiva crec que han posat unes, uns bons fonaments a la policia amb la incorporació del nou inspector que això crec que donarà un impuls encara més a la policia local per altra banda crec que també no hem posat els fonaments perquè els fonaments ja els vam trobar fets en, la, en el que és en la relació, relació de déus de treball i el que fa tot a l'organització interna del funcionament de l'ajuntament, dels treballadors de l'ajuntament. en aquí ja vanen trobar unes molt bones molts bons fonaments fets, però crec que han continuat posant les parets mestres. crec que també ha estat un Bé, crec que ja tenim aquest servei, el servei de mediació, crec que ha estat un encert conservant l'Ajuntament a, a través d'aquesta de, incorporació de, del servei de mediació com a, com a, com a personal propi, passar de, de, de ser un, un servei contractat a, a, a incorporar-lo com a servei propi, crec que és un encert per retenir aquest coneixement que ja tenien aquest tècnic i que afortunadament hem pogut, hem pogut conservar a través dels processos selectius. Doncs, eh, aquests eh, primers sis acomiadaments, aquests eh, sis discursos que hem escoltat eh, una part d'ells, de corresponents a l'equip de govern i també a Lluís Pujol, en aquest cas el regidor no ha escrit, i d'altra banda dins de l'oposició, doncs, en general, hem de dir que eh, va haver-hi cordialitat, no obstant, va haver-hi el to discordant de Quim Vancells, que escoltarem al final d'aquesta informació. Primer de tot, Xavier Roques va començar recordant que marxa satisfet després de 16 anys per la tasca desenvolupada a les regidories de cultura primer i després d'educació. Personalment me'n vaig satisfet i reconfortat per l'experiència i pel treball realitzat al llarg d'aquests anys, dels quals vuit com a regidor delegat de cultura i sis d'educació. Uns anys que han estat un repte molt important per mi, que els he viscut amb intensitat i en positiu, tant el govern com a l'oposició, i en què he après moltíssim. Anys de dedicació, de molta dedicació a la cosa pública, a costa d'escatimar estones a la família, temps de descans i renunciar molts caps de setmana i festius per haver de participar en tants i tants actes com també sabeu la resta de regidors. Costos personals que s'obliden a partir de la consciència de creure que val la pena servir durant un temps de la teva vida a la comunitat de la qual formes part. Per la seva banda, Judit Zaragoza també va enfocar el seu discurs en recordar i acreir a Juli Fernández l'oportunitat que li va donar d'entrar a l'Ajuntament de Palafrugell i va remarcar, sobretot, la tasca realitzada dins les àrees de Secretaria i Recursos Humans. Pa nou anys en Juli va venir buscar per iniciar el projecte de poble. En aquells moments jo tenia un fill amb un any, un altre fill amb 10 i un altre amb 11 era complicat vincular-se i sacrificar-se, però jo vaig entendre que, que m'havia de comprometre, sobretot per compartir el projecte amb en Juli i, i pel poble. Sempre he estat una persona activa, tant he estat a Creu Roja com he estat a, a les ampes de l'escola tant han estat els meus fills, i era un repte poder estar dins de la casa. Vaig arribar i el secretari em deia que teníem a la casa el cascoslada que tenia un secretari que corria pels passillos i, i que quan li vaig demanar qui era el tècnic de recursos humans em va dir que era ell, qui era el tècnic d'activitats em va dir que era ell, qui era el tècnic de secretaria em va dir que era ell i vaig dir Déu meu senyor, on també posat. Li vaig dir en Juli, primer dia d'arribar, Déu meu, si arribo saber que tot està per fer, no m'hi poso, però realment crec que vam posar, ens vam arremengar les mànigues, vam vam crear les meses de negociació que no hi eren, vam crear l'àrea d'activitats que no hi era, vam posar els lletrats de secretaria que no hi eren, el secretari va poder fer només de secretari. Vam organitzar bé l'Ajuntament amb els àmbits i les àrees. Com en el cas de Convergència i Unió, també són quatre els regidors del Partit Socialista que deixaran de ser-ho a partir del 15 de juny. I en aquest sentit, hem de dir que la Vanessa Palacios no va voler parlar, va, va, va voler abstenir-se Se la veia visiblement emocionada i qui va tancar doncs aquesta ronda de comiats va ser un Joaquim Vancells, que en el seu moment doncs, va ser regidor d'esports i que podríem dir que va ser la, la nota discordant de la cordialitat i la bona sintonia que va haver-hi durant tota la, la sessió plenària i és que, a més a més d'agrair doncs, uh, novament al cap de, dels socialistes, a Juli Fernández, l'oportunitat que li va brindar d'entrar a l'Ajuntament, doncs també va voler tenir unes paraules per a l'equip de govern i qualificant, com escoltareu a continuació, a Josep Piferrer com un alcalde que n'ha no estat a l'alçada dels seus predecessors. I referent a vostè, també he fet eh, crítica personal i espero que... Si governa aquests quatre anys perquè hi ha possibilitat eh, tot i bér guanyat el grup eh, socialista hi ha possibilitats que vostè torni a governar, espero la veritat és que creixi, vu dir simplement vull dir jo en aquest moment jo tic la veritat de el que penso. aquests dos anys ha demostrat que el seu nivell està per sota dels alcaldes anteriors de vostè, ojalà fos al revés i això n'és eh, tots fossin. Uh, globus, confetis i d'allò. No ha sigut així, però pe pe uh, pensa, Pitú, que jo sempre diré el que penso i aquí i mai uh, en plan hipòcrit. mai. No diré blanc el que jo veig gris. Doncs, si sumem, surten quatre regidors del PSC, més quatre de Convergència i Unió, més els dos d'Esquerra Republicana, fan 10, i us hem parlat que són 11 els que deixaran de ser regidors a partir del 15 de juny, i és que també falta anomenar el regidor no escrit, Víctor Gir Girbal, que com en les darreres sessions plenàries, doncs en aquesta darrera, tampoc va fer acte de presència. D'altra banda, doncs, també us hem de destacar que dos actuals edils canviaran de formació. Lluís Ros, fins ara de Convergència i Unió, formarà part del nou grup Som Gent del Poble i Guillem Genover doncs, canviarà l'entesa, que ha desaparegut, de fet, i ara és per la Fruigilla en Comú Podem, doncs, canviarà l'entesa per ser regidor en el proper mandat pel Partit Socialista. moment ara per a la informació comarcal destacada de les darreres hores per explicar que els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un home de 40 anys i de nacionalitat marroquina com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. En total, la policia va decomissar-li 10 grams de cocaïna valorats en uns 605 euros els fets, com us dèiem, van passar el dissabte passat al passeig Vicenç Bou de Torrell de Montgrí on els agents del grup de delinqüència urbana de la comissaria de la Bisbal estaven fent tasques de vigilància per evitar la venda i el consum de substàncies estopefeents a la població. Al voltant de les 5 de la tarda van observar un home que s'aproximava a un vehicle i passava als ocupants uns embolcalls del que podria ser algun tipus de substància estopefeent. Els agents, en veure això, van va el vehicle un parell de carrers més avall i van identificar les dues persones que l'ocupaven. Així, van comprovar que en total havien comprat cinc embolcalls de cocaïnes. Per l'altra banda, els Mossos van comissar la droga i van denunciar el comprador. Davant les evidències i anteriors sospistes que el venedor traficava amb substàncies estupefaents, els agents van establir un dispositiu de vigilància per tal de poder detenir-lo. Després, la policia va localitzar-lo i l'home no va poder evitar ser aturat i identificat. Durant l'escorcoll, els Mossos li van trobar dos telèfons mòbils i deu paperines de cocaïna. El detingut amb antecedents va passar el diumenge 26 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà que en va decretar la seva llibertat en càrrecs. Tornem cap a casa amb una notícia breu per explicar que l'Associació Protectora d'Animals Rodamont de Palafrugell va denunciar ahir el mal ús de les seves instal·lacions on es va produir l'abandonament de sis cadells d'agost d'un mes d'edat. L'associació protectora va publicar ahir unes imatges a les xarxes socials on es veuen dos individus entrant a les seves instal·lacions de nit per suposadament deixar-hi els animals i, van, i va demanar la col·laboració de la gent per identificar-los. Segons la protectora, l'objectiu és trobar-ne els autors i posar una denúncia als Mossos per l'abandonament dels animals. Àngel Viladegut, director del centre, doncs destacava, apuntava que ells tenen unes gàbies que la gent utilitza per portar-nos gossos abandonats o trobats i explicava que aquestes instal·lacions es poden fer servir durant els moments que no hi ha personal al centre. No és però, la seva funció suplir les imprudències de la gent a l'hora de criar els seus gossos L'objectiu, doncs, com deia és denunciar aquests abandonaments. Nosaltres doncs, farem també ressò d'aquest vídeo, el, el compartirem a través de les nostres xarxes socials i esperem doncs, que puguem identificar aquests autors d'aquest abandonament d'aquests sis cadells d'agost d'un mes d'edat. I arribem a la part final d'aquest informatiu d'avui dimarts 29 de maig, doncs com ho van fer ahir, acabant parlant d'esports, ahir ho van fer parlant d'hoquei, i avui ho farem parlant d'handbol i és que així com l'equip masculí d'hoquei doncs pot ascendir a l'hoquei lliga, també l'envol té la possibilitat de, per primera vegada en la seva història, ascendir de categoria. Ho explicava els esports al punt, Luri Sierra, entrenador del senyor del Club Envolte, Garbí, que aquest cap de setmana es juguen l'ascens dissabte al migdia contra el Pardines. Aquí a casa nostra, ho explicava així, Uri Sier, reentrenador del Club Pembol Garbí. Hola, bon dia. Doncs bé, aquest cap de setmana passat es va disputar la penúltima jornada de la primera catalana d'handbol i ja tenim dos equips que han aconseguit l'ascens de categoria. Són el Molins de Rei i l'embol Vilamajor. La tercera plaça, que donaria la possibilitat de jugar a Lliga Catalana a la temporada que ve, es decidirà aquest diumenge a les 12 del migdia al pavelló Municipal de Palafrugell. Ens visita un equip que té les mateixes opcions que nosaltres de pujar, és a dir, qui guanyi, doncs, puja, i són el, el Lleida Pardinyes. El Lleida té moltíssimes ganes de, de pujar, igual que nosaltres, però nosaltres tenim claríssim que és el partit més important de la història del senyorà del Club Humboldt Garbí i esperem que amb tota la nostra gent i amb tota la nostra afició doncs, puguem assolir aquest ascens. Estem treballant més que mai perquè això passi i només podem dir que, que ens hi deixarem la pell. De ben segur que el Garbí Arena dissabte a les 12 del migdia estarà ple del gom a gom i esperem que sigui per celebrar aquest ascens del senyorà del Club Humboldt Garbí d'Urissiarrà. Doncs amb aquesta darrera informació relacionada amb els esports, hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui, nosaltres us emplacem a que demà dijous ens torneu a escoltar i ens torneu a seguir per tal d'estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà. Mentrestant, doncs, també us recordem que tota l'actualitat passa per al portal web de radiopalafrugell.cat, el nou portal on trobareu totes les informacions, totes les entrevistes i tota la feina que fem des de la ràdio i que a vegades queda un xic invisibilitzada.